Tizenötödik fejezet Pirci és Csucsu A kórus tagjai visszakapják szobáikat, és nyugodtan készülnek a másnapi fellépésre. Majdnem minden rendbe jött, csak Csucsu és Pirci nem akarnak kibékülni. Vagy mégis? A kórus tagjai Megnyugodva költöztek vissza hotelszobáikba. Valamennyien azt a szobát kapták vissza, amiben laktak. A szálló megüresedett, sokan elköltöztek, mivel tők és rucájék csődbe menetele miatt elvesztették állásukat. Új lakók pedig nemigen érkeztek, amióta a társaságról kiderült, hogy fizetésképtelen. Persze, vége volt a nagy éjszakai életnek. A kutyamacska barátság kórus kutyái és macskái már nem járhattak ingyen játékkaszinóba, és a helyi bárok és diszkók sem fogadták tártkarokkal, és főleg nem ingyen azokat, akik a társaság támogatását élvezték. De nem panaszkodhattak. Járhattak volna rosszabbul is, ha Egbert nem használja fel kapcsolatait, és nem intézi el, hogy a kórus szerződését meghosszabbítsák. Szállásuk megvolt, és étkezéseik kivoltak fizetve. A két karnagy fel is használta az alkalmat, hogy az utóbbi napok léha életmódjától elkényeztetett énekeseket visszaszoktassák a megszokott kerékvágásba, és visszaállítsák azt a fegyelmet, ami az utóbbi időben Főleg Máriusz és Soma rendbontóinak eltávolítása után kialakult. Vacsorázni is együtt mentek. Egbert csucsu mellé ült, aki üresen hagyott kettejük között egy helyet Pirci számára. A piros szalagos cica szokásához híven késve érkezett. Ezt a szokását? Még a fekete kandúr karnagy is elnézte neki. Részben csúcsura való tekintettel, részben azért, mert ő volt a legcsinosabb cica lánya kórusban. Pirci, ahol lehetett, élt is ezzel a kiváltságával. Csak akkor óvakodott elkésni, amikor a kutyaházi ugatókórus karnagya a buldog vezényelt. Ő rá nem hatottak a fehér bájai, és így tőle is megkövetelte a szigorú fegyelmet. Szóval, mint már említettem, Pirci szokásához híven utolsónak ült az asztalhoz, és mivel nem volt már több hely, kénytelen volt csúcsú mellé ülni. Csúcsú, miután a sárga szalagos micci látványosan cserben hagyta, Gyorsan belátta, hogy a pircivel folytatott haragszomrád játékban csak vesztes lehet. Igyekezett úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Bár a sárga szalagos fekete cica nagy hatással volt rá, igazában sohasem akart pircivel szakítani, csak meg akarta torolni, hogy az nélküle táncolta végig a kaszinóban az első éjszakát. Pirci viszont érezte fölényét, és elutasított minden közeledést. Miután nem talált más helyet, leült ugyan, de feltűnően rá sem nézett Csucsura, hanem csak az egérrel beszélgetett. Egy idő után megkérte Egbertet, cseréljen vele helyet. Ez olyan feltűnő volt, hogy az eddig Egbert másik oldalán ülő Kandurkarnagy aggódva súgta Egbert fülébe. Kellene valamit tenni, ez rossz hatással lehet a közös munkára. Mind a ketten szóló énekesek, ki kell őket valahogy békíteni egymással. Nincs valamilyen ötleted? Majd megpróbálok valamit, Válaszolt Egbert. Miközben felállt, És helyet cserélt Pircivel. A vacsora a továbbiakban Nyugodtan folytatódott. Mielőtt véget ért, Egbert felállt, Kiment az előcsarnokba, És rövid megbeszélést folytatott A liftet kezelő mókussal. Az bólogatott, vigyorgott, Azután kezet fogtak, és Egbert visszament az asztalhoz, ahol közben a többiek is befejezték a vacsorát. Mielőtt leült, a fekete kandúr fülébe súgta. Tartsd itt egy darabig csucsut, amíg nem adok jelt! Lassan eloszlott az asztaltársaság. Csucsu is felállt, és fel akart menni a huszonharmadik emeleti szobájába. De a karnagy megállította azzal, hogy a holnapi előadást megbeszélje vele. Pirci, aki utoljára érkezett, még evett. Egbert visszaült mellé, és megígértette a cicával, hogy vacsora után átöltözik, és fél óra múlva visszajön kicsit táncolni. De arról ne is álmodjon, hogy csúcsúval táncolni fogok, vagy akár szóba is állok, mondta, miközben elindultak a lift felé. Közben Egbert intésére a kandúr is elbúcsúzott csúcsutól, aki szintén a lifthez ment és beszállt. Várj meg minket, kiáltott utána Egbert. A lifthez kísérte a cicát, engedte, beszállt, majd amikor az ajtó kezdett becsukódni, Kiugrott. Elnézést, de elfelejtettem valamit, mondta, miközben a liftajtó becsukódott. A lift elindult kettejükkel, de a tizenharmadik és tizennegyedik emelet között hirtelen megállt. Mi történt? kérdezte a kandúrkarnagy, aki még az előcsarnokban maradt. Semmi különös, csak Pirci és Csucsu ben ragadtak a liftben, válaszolt az egér, és kacsintott. Nem nagy dolog, néha előfordul. Semmi baj, negyed órán belül kiszabadítják őket. Addig jó volna, ha lehívnád ide a macskazenekart.